Раді вас всіх бачити на панельній дискусії в майданчику «Історія» на тему «У пошуках смислів і батьківщини Донбас і Крим як пробіжні українські регіони». Мене звати Алі Малів і я сьогодні модеруватиму нашу дискусію. Передумовою цієї розмови, очевидно, стала не тільки... Окупація Криму та війна на сході нашої країни. Буквально декілька е, е, тижнів, місяців мене підправлять колеги. Е, також вийшли і побачили світ дві книги. Ви бачите першу книгу «Це 300 років самотності. Український Донбас у пошуках смислів і батьківщини» за авторством Станіслава Куліцького та Лариси Якубової. Та «Крим у умовах суспільно-політичної трансформації» за авторством Олега Бажана. Це збірник документів, це збірник документів та про це ми теж поговоримо. Власне, двоє авторів сьогодні в нас також присутні на нашому майданчику. Ще я б хотів би представити, Наших учасників – це Вільнара Бікірова, історик, журналіст, член Українського пен-клубу. Це Сергій Стуканов, журналіст, автор програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Та Рефат Чубаров, голова Маджелісу Кримського татарського народу та президент Всесвітнього конгресу кримських татар. Очевидно, передумови... Того, що сталося, воно сталося не за останні два з половиною, два роки. Ця криза і е, цей е, розкол, так званий, стався набагато, набагато раніше. В цьому придумували дуже різні процеси, як суспільно-політичні, культурні, в тому числі і зміни ідентичності. І, власне, перше, Питання до наших панелістів. І почнемо ми, напевно, з Лариси Якубовою. Чому сталося те, що зараз ми бачимо і спостерігаємо на Донбасі? Чому сталася ця війна і чому, власне, ця пробіжна наша територія частково зараз, власне, є де-факто не нашою? Дивіться, в будь-якому великому конфлікті не буває ніколи однієї причини. Якщо розкладати конфлікт будь-який на складові, то ми тут побачимо принаймні п'ять великих. Порубіжність – то справа таке, бо кожна країна має кордон. Чим більша країна, тим протяжніший є кордон. І, звичайно, пробіжність завжди впливає, це феномен сучасного світу, на кордонах завжди є впливи, але проблема в тому, звичайно, хто за тим кордоном на тебе дивиться, а якщо на тебе з нього дивляються ласкаво і приязно, то одна справа, а якщо там звірячий оскал по той бік кордону, справа набирає якихось інших обертів. Але, звичайно, якщо б справа була ще в тому, що це кордон, я думаю, що тих проблем ми б не мали. В книжці ми пишемо, принаймні, про те, що, бачите, конфлікт є, конфлікт треба вирішувати, але, крім того, що його треба вирішувати, ще треба задуматися над тим, чи правильно ми живемо в нашій країні. Це гарний при... привід для того, щоб подивитися за своє плече, за ліве, за праве і подумати, все, ми робили 25 років так, аби того не було. І якщо ми покладемо руку на серце, і питання ідентичності, їхнього незбігу не так важливо, як питання того, а хто нас стикає лбами з тима ідентичності. Коли питаєш себе, а чого ті люди пруться з порожніми відрами на ті дільниці виборчі, то ти розумієш, що, мабуть, в них є якісь внутрішні проблеми, які вони намагаються в такий, може, дурний, недалекий спосіб вирішити. І, тобто, якщо розкладати причинно-наслідкові зв'язки, то ми бачимо принаймні п'ять. Перший – це економічний, бо Донбас – це не лише такий дорогоцінний ларчик, в якому є вся таблиця Менделєєва. І всі Промислові сектори були, принаймні. І ниніша до недавна інфраструктура і науковий сектор, якого ще немає. Але це і правда, що поруч із таким гігантом, який був Донецьк, там є чорні діри з копанками, де люди живуть в абсолютно нелюдських умовах. І ці люди 25 років, а їх дуже було багато, Бо Донецьк – це не весь Донбас, і Луганщина на фоні Донеччини виглядала дуже і дуже бідненько, скажімо так. Тоті люди не дуже добре себе почували в цій країні і намагалися знайти винного в своїх негарастах. І винними вони призначили Київ з багатьох причин. тут ми приходимо до другого факту – політичного в якому зрозуміло, що, на жаль, Донбас було віддано 25 років на поталу місцевих кланів, які склалися абсолютно логічно з логіки розвитку місцевої економіки, бо олігархи виростають там іде, і де є для цього підстави економічні. Вони не з'являються в бібліотеках, вони з'являються там, де є гроші де можна заробити великі гроші. І в Донбасі завжди можна було заробити гроші в той спосіб, в якому одні ствали надбагатими, інші ствали надбідними і втрачали своє майбутнє. І, тобто, ми тут бачимо, закладався 25 років внутрішній конфлікт. Оці люди, в яких не було майбутнього, вони шукали винних. Винними, знов таки, місцеві олігархи – які виглядали перед ними як благодітілі, які дали їм можливість заробити на цих шахтах. Призначили знов таки Київ, бо політичні еліти країни було зручно існувати в системі координат двох країн, виставляючи одних українців більш українськими, інших – недоукраїнцями. Цей конфлікт давав їм постійний доступ до влади. Вони її ділили 25 років на виборах кожного разу туди-сюди, сюди-сюди, туди. Сюди, сюди, туди. Антикіївські клани і продонецькі клани. В цьому змаганні ми всі з вами брали участь з великим успіхом. А коли йшлося про те, що треба... Рятувати 98% населення Донбасу, яке захлиналося від безгрошів'я і без перспективи майбутнього, то йшлося, на жаль, вже про якісь соціальні проекти, про якісь садочки, про стадіони. А соціальна політика це перш за все не субсидії, це перш за все, дати людині майбутнє. Щоб не було необхідності лізти в копанку і пхати туди свого 15-річного сина, в якого немає іншого майбутнього. Тобто були для цього підстав? Звичайно, були. Була об'єктивна реальність України, яка 25 років перебувала в системному економічному хаосі кризі. Першопочаткового накопичення капіталу. А зайвим додатковим фактором виступав фактор етнокультурний. Ні для кого не секрет, що Донбас суттєво відрізняється від решти України. Ну, не всієї України. Бо Україна дуже різна, але з виборів 2004 року, що прийнято її ділити на дві. Є в нас Україна українська, є Украї... і була Україна не зовсім українська. До цієї не зовсім української України відносили, знов таки повторюся, це не, не справді було так. Але це тиражувалося в засобах масової інформації і в масовій свідомості. До неї відносився Донбас, як чорна діра України, і Крим які постійно туди ж приплюсовували. З чого? Бо там багато російськомовних. Хто такі російськомовні? Російськомовні – це дуже така зручна категорія, яка начебто етнокультурна, але, на першу, вона все ж таки етнополітична. Російськомовні – це російськомовні два мільйони українців, які є російськомовними українцями і пишуть в переписах, про себе, що ми українці, але рідну мову називають російською. Крім того, це євреї України, російськомовні абсолютно, рештки єврейської громади України. Крім того, це маріупольські греки, це в Донбасі, так, греко татари, греко руми які так само в переважній більшості російськомовні, але вони греки. Вони не українці, не росіяни, не російськомовні греки – дві етнокультурні групи субетнічні. Крім того, там є російськомовні болгари і решта маргіналізованих вихідців з сімей, як правило, в яких папа один етнічного походження, мама іншого. Діти, як правило, російськомовні. І це, звичайно, закладає для будь-якої країни, яка стикається з такою ситуацією, Дуже високі вимоги до етнополітики. А в нас етнополітика 25 років була одна, дві України вона називалася. У нас це культивувалося, у нас прищеплювалася неповага один до одного на рівні, ти дурний, а ти дурніший. А в нормальних країнах так не роблять політику. В нормальних країнах, якщо ви хочете будувати спільний дім, ви маєте казати про те, що вас об'єднує. А не вказувати один одному, що ти людина вищого сорту, а є люди нижчого сорту, за ознакою. Я зараз йду Львовом, я вам чесно скажу, що якщо відімкнути звук, а є в нас громадяни України, які не чують якою мовою розмовляють, то ваші бабці на лавцях і наші бабці на лавцях поза мовою абсолютно ідентичні, я б сказала. І так само, пані, значною мірою, пани. І, е, тобто є громадяни України, для яких українська мова, мабуть, вони її об'єктивно не чують, але від того і не розмовляють. У нас є громадяни України, які не можуть говорити жодної мови, вони німі. Чи вони є від того не громадянами України? А чого ж ми дозволяємо собі 25 років в своєму спільному домі ображати один одного, постійно? І це з обох боків. Це абсолютно системний підхід етнополітичний. Чи ми думали, що так буде вічно? І це нам сходитиме з рук? Я вам скажу, і це не моя експертна думка, вам кожен у світі, хто займається цими проблемами, скаже, що рано чи пізно це мало вибухнути. І воно вибухнуло, коли натяглася дружина так, що вона вже не могла терпіти. Це наступний фактор, звичайно, культурний. Культурний, я вам скажу, що стагнація Донбасу розпочалася давно культурно. Вона розпочалася, не треба там записувати людей у відсталих, це тиражується думка, що там одні дурні живуть, <кій> статистика показує інше, рівень освіти вищий, там не менший, ніж по Україні, середній так само. Володіння українською мовою останні роки тут сидять вихідці з Донбаса, прекрасно володіють українською мовою, абсолютно вільно, незважаючи на те, що вони за походженням, чи греки, чи татари, чи будь-хто. Тобто інтелектуальний потенціал там був не менший, ніж врешті регіонів України. Проте було зручно комусь і десь на високих щаблях підкреслювати повсякчас, що в нас люди різні в країні. Замість того, аби підкреслювати, що в нас всі люди гарні в країні і добрі, і працьовиті. Якщо б це підкреслювалося, може б воно і сприймалося інакше, не так болісно, як ножем по серцю. На жаль, було інакше. Так от, Врешті все ж таки занепад за Донбасу культурний пішов все ж таки в 90-ті. А пішов він з тієї простої причини, що економічна криза системна накрила Донбас. І в людей просто не стало знов таки бачення свого майбутнього. Навіщо вириватися з останніх сил, віддавати дитину в школу, навчати її платити, якщо дорога тебе в тої дитини одна, в копанку а з тілля кладовища. Хтось із вас би свою дівчинку, хлопчика навчав би з останніх сил, щоб він абсолютно свідомо повністю собі віддавав раду в тому, що він за кордони того Дебальцевого, або Родінського, або Дмитрова і так далі, що він не може від тілля фізично просто вирватися. Так люди жили системно, в такькому занепуді, без мрії, без перспектив, і дуже обізлені на Київ, якого колись і хтось десь на горі призначив винним у всіх винах. І от коли тут зірвалося, на Майдані, то, звичайно, полетіла отвітка. Я більше, ніж впевнена, що багато вже людей повідкусали собі всі локції за те, що вони зробили тоді такий крок. І вони мабуть, дуже прагнуть зарадити цій ситуації, просто їм знань, можливості і віри. І знов таки відсутність бачення свого майбутнього не дають змогу знайти той шлях і зрозуміти, як з того вийти. Мабуть, що це мають думати... Люди, які такі, все ж таки думають про наш спільний дім. Ну і Найбільше, останнє, це, звичайно, геополітичний фактор. Бо якщо б з того боку кордону не була така велика держава, яка дуже прагне стати знову імперією, які конче потрібні ці російськомовні греки, булгари, татари і українці для того, щоб поповнити ряди своїх трудівників, військовослужбовців і так далі. Якщо б вона не хотіла той лас і шмат землі, з яким вона абсолютно неспроможна впоратися і перетравити його, то проблем на Донбасі, вони б закінчилися десь на осінь 2014 року. Ми б знайшли порозуміння. І я думаю, якщо б ми думали про наше спільне майбутнє, знайшли б вихід з цієї ситуації. Насправді, на сьогодні вона залежить не лише від нас, а більшою мірою від того, що ми, як була Україна, в центрі великого геополітичного конфлікту. Так лишаємось. Це найбільша наша проблема на сьогоднішній день. Вона не в Донбасі. Вона в Кремлі. А З Донбасом, я думаю, що без цієї великої проблеми ми розберемося. Врешті ми 25 років дуже добре ладнали. Дякую дуже. Сергію, я хочу, щоб а, ти продовжив, напевно, міркування і твої відчуття, чому саме так сталося з Донбасом? Які були причини, на твій погляд? Дякую, Аліма. Дякую також пані Ларисі за достатньо вичерпну, вичерпне теоретичне пояснення зі згадкою е, низки важливих чинників. Я, мабуть, буду... Е, бо немає тепер сенсу бути таким загальним. Я зроблю кілька штрихів, додам, напевно, які, які мені видаються важливими якраз як людині, котра жила в місті Донецьк в своєму свідомому віці, тому що дитинство моє пройшло в Луганську. У пані Лариси це вже прозвучало. А, ну, по-перше... Якщо ми згадаємо а, думки, міркування наших мислителів 20-х, 30-х років, котрі аналізували і рефлексували а, над питанням, чому в 17 -му, 21 -му роках не вдалося збудувати українські держави, то виходили з кількох різних настанов. Одна настанова полягала в тому, що винною є наша еліта, котра не спромоглася а, в через сварки через неправильні настанови, змоглася збудувати державу. Сьогодні ми так само можемо бачити, що обвинувачують українську еліту або київську, котра, як сказала пані Лариса, яку було вигідно поділяти на дві України, ну і в тому числі і донецьку еліту, так, котра має на увазі зараз не інтелектуальну еліту, а тих людей, котрі керували. Друга настанова полягає в тому, що винними є народні маси, котрі були не такими. Наші науковці визначення цьому дали. Малоросійство, пам'ятаємо, про це писав Шевельов, так що це найбільша наша проблема. Можна сказати, що винними в усьому є інститути державні, котрі були слабкими, я би сказав, що я себе усвідомлював як українець, але мій, наприклад, дідусь, кандидат історичних наук, який викладав в університеті, я би його окреслив, виходячи з класифікації того ж Шевельова, як класичний малороз. Тобто це людина, котра з одного боку любила, шанувала Україну, але, з іншого боку, бачила її в ширшому просторі, і для якої, я так само, могла б сказати, що і російська для неї є рідне, В цьому не було певної суперечності. І от, якщо говорити про еліти, то еліти в 2000-х роках повелися ексклюзивно не інклюзивно не так, щоб включити цих людей до проекту. А так, щоб їх виключити. Пані Лариса це говорила, що є правильні українці і є трохи неправильні українці. Я пам'ятаю по своєму дідусеві, якраз це дуже сильно його образило. По суті, це людина знаходилася в проміжному становищі да, між русофільством і між переконаним українофільством. І коли, скажімо так, з, з, з, з сторони переконаних українофілів таких людей, як мій дідусь, виключають з категорії правильні українці, то це виштовхує їх і, і приводить їх до опозиційності. Багато хто на Донбасі відчував таке ставлення, і відповідно була реакція: якщо ви нас не приймаєте як не включаєте нас, нас в свій проект, як, як такий, якими ми є, то ми не хочемо брати участь в такому проекті. Я пам'ятаю, була журналістка українського тижня з Дніпропетровська Інна Загородня, яка так само відреагувала на думки. Тоді, здається, Юрія Андруховича про те, що Донбас і Крим нам не зовсім потрібні. І вона тоді е, такий саме робила висновок, що е, для мене є близькою вся Україна, але якщо так стоїть питання Руба, то я, скоріше за все, залишаюся зі своїми земляками. А, це перший момент... Е, Якщо ми хотіли би збудувати єдину українську націю, то нам потрібно спершу шукати те, що нас об'єднує, і мати інклюзивний підхід. Я недавно прочитав мемуари Лі Куан Ю про те, як розвивався Сингапур. Коли він став на посаду прем'єр-міністра, то там були дуже суттєві так само, етнічні і мовні терття між малайцями і китайцями які в перші роки його правління виливалися навіть в сутички і мало не до поножовщини доходили. Але вони одразу вели розумну політику, відмінно від нашої країни, і давали зрозуміти, що в цій країні всі є рівними, незалежно від етнічності, мови, релігії, і... Ніхто не буде мати з боку держави поблажливого ставлення, якщо він не шанує, я вже не кажу там про нападки якісь. Це перший момент, який стосується політики з Києва. До речі, в цьому відношенні, на мій погляд, наш теперішній президент намагається бути ну, достатньо виваженим. Ще один момент, який я хотів би означити. Тепер це, напевно, вже стосується еліти або еліти в лапках нашої Донецької. Я пам'ятаю, десь у 1-му чи 20 році, чи може 12-му. У нас в Донецьку, по-моєму, потім в Києві була демонстрація фільму Інший Челсі. Це іноземний журналіст зняв фільм про Донецьк і про Шахтар. І там був Полу два герої, власне. Один герой це був Юрій Левченко, політик. Я думаю, багато його ще пам'ятає. Другим героєм був звичайний пересічний е Шахтар з міста Донецьк. Це, звісно, що два світи. Е чому мені це, наприклад, подобається і здається, е ну, дуже влучно він схопив якраз один світ це такий шик шик-блиск. А другий – це ну, така зледенність, де в людині немає, немає інших зацікавлень, окрім як судити на футбол. Він, по суті, стає фанатом. Донецьк десь мав ці два поверхи. Один поверх – це олігархи, яких меншість, і нижчий поверх – це зледенні люди. Але в цьому відношенні мені більше, мені, мені, мене більше цікавить метафора Челсі. Да? Ви пам'ятаєте, футбольний клуб Челсі – це клуб, багато хто, який критикував за, за відсутність ідентичності. Тому що просто олігарх взяв, скупив найдорожчих най, най, най, най гравців, скупив най купив найдорожчого тренера і так далі. Але він, на відміну від інших клубів, мав якоїсь сталої ідентичності. Донецьк, мені здається, десь справді пані Лариса сказала, що Донецьк відрізнявся від решти Донбасу, От, і за останні, останні 10 років до війни він дуже істотно змінився зовнішньо. Реконструювалися дороги, будувалися будинки, символом є той самий відомий Донбас, стадіон «Донбас-Арена». Інакше кажучи, з зовнішньої, з зовнішньої точки зору відбувалася певна модернізація з претензією на західний стиль життя. У нас виступали з концертами Бійонсі, Шакіра, у нас проходив Чемпіонат Європи. Але проблема в тому, що західний, зовнішня претензія на західний стиль життя, вона, вона абсолютно несумісно була несумісною з, з ідеологією э, руского міра. Тому що Мені не треба пояснювати, так, що русський мир – це нетерпимість, це ксенофобія, це е, релігійність в, в сенсі російської православної церкви. Це абсолютно несумісні речі, котрі, е, звісно, що не могли привести до глибинної модернізації Донецької. Е, ну, якби еліта Донецька була розумнішою, то, звичайно, що вона би... Поставала на, на засади українського проекту як проєкту демократ, демократизаційного. Дякую, Сергію. Переходячи до теми Криму, я б хотів би спитати вас, Гульнара Ханум, власне, в історичній перспективі, якщо подивитись скрізь призму історії, чому саме в Криму ми мали цей і псевдореферендум зараз ми маємо де-факто э, російську владу. Що до цього призвело? во-первых, я добрий добрий день, шановні друзі. Во-первых, я все-таки хочу, э, ну, два слова сказати по поводу э, вопроса, который Алім задал остальным участникам, потому что мы каждый день крымчане, ну, я во всяком случае, мы каждый день задаем себе этот вопрос, как это случилось, потому что Крым в действительности создавал впечатление очень ну, благополучное, по крайней мере в каком-то таком конфессиональном смысле. Мы несколько лет назад вместе с Алимом были в проекте под названием «Крымский политический диалог». Его возглавляли два очень таких известных конфликтолога, такого европейского уровня, и они в буквальном смысле, им просто было делать нечего, мы все на ровном месте выдумывали какие-то там конфликты, мы все никак не знали вообще, что такого с точки зрения конфликтологии интересного может в Крыму произойти». И ну, даже шутливо, ну, вот ты помнишь, Денис мне говорил, ну, в сравнении с и начинал перечислять те регионы, где действительно происходили там, кровавые конфликты, где он постоянно находился, ну, просто было делать нечего. И вдруг случилось то, что случилось. И, э, ну, вот, знаете, мне, честно говоря, у меня постоянно вот эта ассоциация э, 60-летнему... Э, больному, теперь, ну, как стало понятно уже в 2014 году, году 60-летнему, э, глубоко больному человеку, который казался очень здоровым и который ну, просто за свою жизнь, на первый взгляд, ничего кроме насморка не перенес, и вдруг у него э, диагностируют рак в четвертой стадии, и он умирает там буквально через 2-3 дня. Вот это то, что случилось э, на 60-м году жизни э, Крыма в рамках э, сначала Советской Украины, а потом уже Украинского государства. Э, вот каждый день я с одной стороны говорю и понимаю, что, конечно, это была спецоперация ФСБ. Конечно, с какого-то какого момента, несмотря на все наши усилия, усилия э, прежде всего крымских татар, уже процесс был необратим. Мы уже ничего не могли сделать, Рифат об этом скажет подробнее я думаю. Вот, тем не менее, я все-таки хочу сказать, что вот с того момента, с 27 февраля, у меня постоянно вот эта метафора острова невезения в голове. И, конечно, это невезение, так называемое, да, а на самом деле... Ну, какое-то, знаете, исторического свойства рок. Это э, такой рок, который преследует Крым, конечно, э, со значительно более раннего периода. Я датирую это все-таки периодом Первой аннексии Крыма России 1783 года, когда в результате этого трагического события Крым потерял, по сути, большинство коренного населения. То есть, если на момент аннексии 1783 года крымские татары, коренной народ Крыма, составляли абсолютное большинство населения, то уже к началу 20-го столетия за счет массовой эмиграции в результате... Ну, фактически невыносимых условий жизни крымские татары превратились в меньшинство на собственной родине. И э, там, к 2017 году составляли ну, около четверти населения. И э, вот это первая трагедия. В 17 18 году у нас тоже был шанс. У нас был шанс у крымских татар усилиями наших интеллектуалов превратить Крым в Швейцарию. И я практически не сомневаюсь, что у наших лидеров, у Нумана Челибиджихана, Джафера Сейдамета, Асана Сабри Айвазова, это были не только высокопатриотичные люди, это были настоящие европейские интеллектуалы. В декабре на Курултай, в декабре 1917 года они представили такую конституцию, что один из резидентов западной разведки, прочитав ее, удивился, как же так, такой маленький народ и смог написать такую конституцию, то есть передовую по тем временам. Но, к сожалению, большевики шансов не дали Крыму на развитие вот в этом направлении, и дальше вы знаете. Четыре года красного террора, и наконец, в 21 году Крым снова получил шанс, крымские татары, как коренной народ, получили... Несколько лет такой определенной передышки и надежду на то, что, может быть, будет вот это самое желанное возрождение на родной земле. Но, к сожалению, золотой век вот, крымско-татарской государственности, он де-факто длился 25 лет. А де юра 3-4 года, когда, к сожалению, массовые репрессии дезавуировали все прекрасные начинания, которые продекларировала Крымская АССР в составе Российской Федерации. Ну, репрессии были настолько тяжелыми. Что ну, фактически к моменту начала войны ну, интеллигенции почти не осталось. То есть либо массово, ну, настолько массовые были репрессии, что в общем-то народ и без того, ну, скажем так, потерявший много такого человеческого интеллектуального ресурса, Вот на момент депортации, который, которая стоила крымским татарам, ну, по разным подсчетам, есть официальная статистика, есть статистика национального движения, официально свидетельствует о где-то 25% потерянного уничтож, там, первые годы умершего населения в местах изгнания. И наша статистика национального движения говорит о 46% крымских татар, погибших в местах изгнания. Ну, дальше был шанс уже в 1956 году, который опять... Значит, для крымских татар закончился ботически. Потому что если бы в 1956 году, так как это случилось с большинством депортированных народов, крымские татары вернулись в родной Крым, я уверена, что ничего того, что вот мы сегодня имеем, в Крыму бы не случилось. То есть э, та репатриация, которая происходила уже стихийно в конце 80-х, в начале 90-х, но слишком дорого стоило крымским татарам. Я опускаю здесь э, такой драматический момент о том, как крымские татары возвращались, о том, что ну, это были действительно полвека беспри... абсолютно беспримерной такой героической борьбы. И если мы хотим сегодня понять позицию крымско-татарского национального движения, позицию наших лидеров, ну, абсолютно э, ну, для многих непостижимое поведение Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, я уже говорю о Мустафе Джемилеве, это героя ну, мирового масштаба, абсолютно исторической личности, мы не можем понять... Э, вот, Крымских татар сегодня без вот этого героического опыта борьбы и возвращения. Ну здесь просто сидят люди, которые, вот они в зале, которые в этой борьбе в той или иной мере принимали участие. И, и я просто хочу сказать, что вот этот самый наш бедный несчастный Крым, этот остров невезения на сегодняшний день, И у нас, мне кажется, вот в 2013 году, у меня на мгновение, когда э, вот проходил наш Курултай, ну все мы, вот, крымчане, это все очень хорошо помним, у нас был такой момент счастья э, в Чесарайском дворце, вот был такой же солнечный яркий день, э, была, так сказать, инаугурация нового состава э, Меджлиса и Курултая, ну, мы были счастливы, но вот мне казалось, что тогда вот это вот, Тенденция дурной повторяемости истории для крымских татар закончилась. Ну, вот, как видите, как видите я ошиблась. Но я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь когда тенденция сменится. И что, как это случится, когда это случится, ну, мне кажется, уже уповать приходится, разве что на чудо и на высшие силы. Дякую. Вот такой мой немного такой, знаете, может быть, не совсем научный, больше субъективный анализ. Пане Олеже, ви, власне, довший час вивчали і архівні документи, і ви один з тих експертів, який е, в тому числі може е, сказати, що саме, наприклад, відбувалось в Криму після того, як були депортовані кримські татари в цей період після депортаціони, і які, які трансформації бували вже на початку незалежності? Власне, я хотів би вважати саме те питання, ту тональність, те запитання, яке звучало щодо Донбаса, і якщо запитати, чому так сталося в Криму, мені здається, тут... Теж можна поєднати або знайти дуже багато паралелі. Російськомовне населення Криму, на жаль, не зрозуміло розпаду Радянського Союзу, і потім, звичайно, добровільно відбулася в інтеграції в український соціум. Знову ж таки, книга, яка презентована на цьому форумі, теж дає відповіді на деякі питання. Право в тому, що Крим українізували двічі, це у 50-х роках і невдало. І так само українізація мала місце але теж така квола в 80-х роках і особливо після 91-го року. І там і в першому випадку в 50-х роках і в 90-х роках ми бачимо спротив, який чинився, знову ж таки, або ж я б сказав не стільки спротив, скільки нерозуміння тої ситуації, в якій опинилося населення Криму. Якщо ми говоримо про 90 ті 2000-і роки, то ми бачимо, що саме ці настрой підживлювалися, відповідно, спецслужбами Російської Федерації. І, відповідно, що і українська влада, як говорила пані Лариса, також недопрацьовувала в цьому плані. Тому що, знову ж таки, ті ж самі спецслужби працювали на те, щоб знайти певний радикалізм у діях, вчинках, скажімо, тих же самих кримських татар, той же фундаменталізм шукали, але разом з тим не виявляли і не ставили на місце ці проросійські організації, які добре вкоренилися і саме навесні 2014 року спрацювали належним чином заради того, щоб провести цей псевдореферендум. Тому я думаю, що події весни 2014 року нам треба аналізувати не тільки з політичної, не тільки з військової точки зору, але і по суті з історичної. Так? Тобто від історичного осмислення цих подій ми можемо знайти, зрозуміти той вогнище конфлікту, яке мало місце в той період часу. Коли ми працювали над цим збірником, а тут задіяно було і архів громадських об'єднань України, і вищі органи влади України, в тому числі і Галузевий державний архів Служби безпеки України, ми також, окрім тих чи інших питань, ставили для себе завдання відповісти на ту тезу, яку поширює Володимир Володимирович Путін про те, що передача Криму в 1954 році це було загравання Хрущова перед українським істеблішментом, українською політичною елітою, що це нібито в якійсь мірі компенсація за те, що Хрущов, перебуваючи першим секретарем ЦК Компартії України, здійснював репресії в 1938-39 Тих роках в Україні. От е, ті документи, які в нас ввійшли до е, другої частини книги, е, переконливо доводять про те, що це був вимушений крок е, саме з боку е, вищого політичного керівництва в, Крем в Кремлі, і е, що саме ця важка економічна ситуація і спонукала е, Хрущова е, все ж таки зробити е, той крок, передати е, саме цю територію е, до е, України. Також що давно, можливо, ви читали, є такий проект журналу Слон. І разом із фондом Гайдара там давав інтерв'ю Леонід Макарович Кравчук. Він, власне, теж подає ту ситуацію, що Хрущов прибув до Криму, а там люди його почали, по суті, шукати і говорити з ним про те, що як нам важко живеться. Коли їх переселили до Криму у 40 ті роки, він негайно прибув до Києва, взяв Кириченка, першу секретару, Секретаря Цика Компартії України повіз до Москви, щоб вони обговорили всі ці питання передачі Криму до України. Так, от у цьому інтерв'ю. Було сказано про те, що саме Україна на українізацію Криму, і взагалі, щоб підняти економічний потенціал, десь витратила з 50-х років і до анексії Крима, як він сказав, таку цифру 100 мільярдів доларів. Ну, звичайно, що ця цифра, мені здається, перебільшеною, але ми також на сторінках цього збірника документів подаємо статистику і дані, стільки, власне, республіканський бюджет виділяв на те, щоб піднім... підняти в Криму виноградарство, тютюництво, курортне господарство і таке інше. І, звичайно, якщо ми бачимо, з 50-х років Україна десь вклала 5 мільярдів карбон... карбованців на те, щоб підняти потенціал саме Криму. Там багато документів про те, стільки прибуло спеціалістів з України в 90 х роках до Криму, щоб, власне, ту ситуацію, яка склалася жахливо в Криму, підняти на більш достойний рівень. Саме там є ті документи, які говорять про те, що дуже багато колгоспів Криму, різних районів Криму, так, не мали питної води, дефіцит води для господарських потреб, і потрібно було цю воду привозити за 5-10 кілометрів. Про те, що в 9 районів Кримської області на 50-ті 50 роки не було жодної районної лікарні. От, ми там демонструємо листи, коли писали люди із Феодосії, Хрущова, який перебував в Криму на відпочинку, що приїдь до нас у Феодосію подивись, взагалі там немає лазні, і як нам важко живеться, немає там кінотеатрів і таке інше. Тобто це дійсно і на Наша відповідь Власне, тим квазі-заявам і квазі-історичним тим фактам, які наводять зараз російські дослідники, щоб виправдати окупацію, окупацію Криму. Ці ми дані, звичайно, тут представляємо на сторінках нашого збірника. І, відповідно, один із розділів цього збірника присвячений депортаціям народів Криму в період Другої світової війни. Власне, там подана певна статистика, Механізм політичних репресій, про те, як власне, з 41 по 49 рік з Кримського півострова депортували корінний етнос. Це і кримські татари, і болгари, і вірмени, і німці, які проживали тут на теренах Криму, в 41 році там є відповідні факти про те, як це все відбувалося і до чого це все призвело було uh... Там продемонстровано на сторінках цієї книги і цього збірника документів і матеріали, де мовою НКВД-стів про те, чому саме в 44-му році було виселено це вірмен-болгар. Там, звичайно, начальник Кримської міліції пише, звітує перед Москвою, правда, ця, цей документ 1956 року, що у нас немає фактів про те, хто там був колабораціоністом період Другої світової війни, і ми вирішили, власне, всіх за заодно виселити у 44-му році. Тобто це, ці документи дійсно проливають світло на ті проблеми, які є і які залишаються по сьогодні. Як на мене, то я вважаю, що слід почати деокупацію Криму, звичайно, із розробки певної стратегії, але для нас головне – це спочатку здійснити отаке, я б сказав би, інтелектуальне інтегрування Криму до України, України знову ж таки показувати от українськість, український контент, контекст в історії Криму і спільно з кримсько-тарським народом. Я думаю, що в подальшому ми зможемо зробити певний прорив у цій галузі. Ну а книга також той малесенький, та малесенька цеглинка в фундаменті, в боротьбі в протидії в цій грідній війні з Російською Федерацією. Дякую, пане Олеже. Рифатага ви як один з політичних акторів, і як керівник органу, який був і є флагманом для кримських татар, ви не просто спостерігали ці процеси. Ви брали участь в цих процесах. Знаєте, ще декілька років тому ми неоднократно неодноразово чули ці. Такі меседжі, як «Почуйте Крим», «Почуйте Донбас». Що за ці 25 років не було почуто? І що от з того всього призвело як до війни, так і до окупації територій? Хочу розпочати з подяки і організаторам такої нашої зустрічі, і хазіївам цієї чудової бібліотеки, цього залу. Для мене це просто фантастично все тут виглядає. Я давно забув, що в світі є такі затишні місця. Я не пам'ятаю, це, здається, було в 2013 році. Восені ми тут у Львові проводили таку зустріч з інтелектуалами. І тема, здається, була, чим є Крим для України. І ми намагалися говорити про Місце Криму в українській державі і роль України у відтворенні одного з куточків власне держави. Події останніх двох з половиною років, як на мене, ще раз просто для всіх нас засвідчили те, що у суспільному житті, у в процесах державотворення не можна відкладати, тим більш не можна уникати рішення тих питань, які об'єктивно викликані життям. 23 роки до окупації Криму українська влада, український політикум уникав вирішення, як йому здавалося незручних для себе кримських частини кримських питань і займався лише тими, які українській владі здавалося такими, що розвивають Крим. Я зараз хочу буквально от за хвилин 10 пробігтися по деяких хронологічних датах. 1987 рік СРСР Горбачов. Перебудова. Кримські татари на Красній площі, вони піднялися нарешті всі. Після довгих десятиліть відчайдушної боротьби, після сотень і сотень людей, які були кинуті в тюрми, вони на Красній площі вони вимагають повернення. Повернення і відновлення автономії, тобто державності. В 1988 році, через рік, була створена комісія одразу. Їм, каже Кремль в особі Громика, ані повернення, бо там немає куди сілити додатково людей, ані автономії, бо в цьому немає необхідності. 20 січня 1991 рік, радянська Україна, радянська влада, референдум. Це був перший за радянські часи взагалі плебіцці такий. Референдум з питанням визавосоздання Кримської автономної Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу СССР і учасника Союзного договору. Зрозуміло, що колосальні фантастичні цифри відповідають так. Кримські татари тоді їх встигло повернутися десь близько до 80 тисяч, вони всі тотально бойкотують і вони закликають до одного, дайте нам повернутися всім і потім вже ж будемо говорити, яким має бути Крим, але ті поспішають і були причини, навіщо вони це робили, в тому числі Союз розпадався, Україна виходила на шлях незалежності і треба було просто в 89-му році кажуть, що немає жодної необхідності відновлювати автономію, а в 91-му вже за вказівкою Москви проводять референдум. Зрозуміло, що Верховна Рада Радянської України 12 лютого 1991 року, буквально за декілька місяців до путчу, приймає рішення щодо відновлення Щодо е, створення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Є відомий, є відомий виступ Вячеслава Чорнобіла на, на цьому засіданні, де це розглядається. Знайдіть час, подивіться, послухайте. Там просто пророчіські такі слова. І він говорить, чим це закінчиться для України. На жаль, це і сталося. 1994-1998 роки первая спроба, чтобы Крым відірвати від от Украины. Русский блок, президент Мешков, республиканское движение Крыма, очень большие напруження навколо Чорноморського флота. В 1994-1998 годах из 100 депутатов Верховной Рады Крыма 14 кримські татари. Ми тоді спромоглися, бо Крим тоді мав можливість сприймати закон про вибори, тобто виборна сфера регулювалася в Симферополі. Ми просто одного дня перекрили всі дороги і змусили місцевих депутатів, щоб була прийнята така квотна система. І ми самі обрали 14 депутатів. І ось ці 14 депутатів тоді врятували Крим і зберегли його в складі України. Це хто старший, він пам'ятає ці часи. На жаль, в Києві і тоді не робили е, тих висновків, які мало було зробити. Я тут просто дуже е, проходжу так схематично. Не робили висновки з головного. Кримські татари повертаються на свою батьківщину і треба думати про устрій Криму, про суть тієї автономії, яку Київ був змушений відновити під тиском Москви і так званого референдуму 1991 року, який провели без кільких татар. Але політичний Київ завжди між етнічними українцями в Криму і, етні... і кримськими татарами Завжди обирав етнічне росіянство. Їх більшість – це електоральна база. Це Москва. Це спекуляції навколо дружніх братів і тому подібне. І все це заганялося в тупік. Далі. 08-08-08. Москва, Твилисі, війна Росії проти Грузії. За декілька місяців після того, як сталася та війна, я думаю, що через Крим пройшли всі керівники дипломатичних місій, які були акредитовані в Києві, і всі вони побували в міжлісті кримського татарського народу. Одне питання – чи може таке бути в Криму, як було і є в Грузії? Різні були розмірковування. Тоді члени Мінжлісу задалися для себе запитанням. А якщо таке, не дай Боже, буде? Якщо не встоїть Україна, якщо Росія нападе на Україну, що буде з Кримом і кримськими татарами? Це 2008 рік. Нам деяким, мені соромно, але і мені, здавалося, що це фантастичне питання. Не нападе, а якщо нападе, то пожаліє і таке інше. Але тим не менш, ми почали, почали дії, щоб зреалізувати ідею, яку ми сформулювали як міжнародний форум з питань відновлення прав кримськотарського народу та надання йому гарантії в складі Української держави. Оце наше побоювання, що Росія може напасти на Україну, і ми залишимося сам на сам з росіянами, що Україна нас не захистить. Вона нас... Хоча ми не вірили в таку, як кажуть, таке, ну, таке ставлення питання, але ми почали готувати міжнародний форум. З п'ять років ми умовили всіх. Європейський е е парламент, Інституції, Європейського парламенту, Ради Європи, ОБСЄ. Оскільки в цьому міжнародному форумі планувалося говорити про два аспекти. Це економічна допомога Україні в облаштуванні кримських татар, бо потрібні були дуже великі гроші, щоб облаштувати і кримських татар, і розвивати Крим. І... Тодішніми комісарами і Ради Європарламенту і ОБСЄ Верховним комісарам ми виходили на цифру десь 250-300 мільйонів євро, що ми можемо за рахунок міжнародної допомоги сконцентрувати для допомоги уряду Україні, України, щоб облашувати кримсатар. Але там був і другий аспект, такий політично-правовий. Що треба зробити для того, щоб Крим укріпився, як такий дуже специфічний регіон України в Україні? Що має зробити міжнародна спільнота? Тоді було дуже актуально все те, що було пов'язане з Чорноморським флотом. Це потім трошки стали Харківські угоди. І ви знаєте, в 2013 році от останнє те, що ми встигли провести, я пам'ятаю, це було в вересні в Сімферополі, комісар Фюле. З одного боку, і ми з ним, Меджліс, хоча ми тут, в Україні, здавалося б. З іншого боку, міністр Кожара, прем'єр-міністр Криму Могильов. І українська сторона стоїть дуже жорстко, що це не потрібно. Це потім, після революції, до мене попали документи, де наш МЗС писав Януковичу про те, що треба, яким можна жорстко протистояти будь-якій ідеї Міжнародного форуму, бо кримські татари хочуть укріпитися, це їм надає сили, і вони є потенційними сепаратистами, і вони будуть відокремлювати Крим. Люди так говорили. Це Кожара підписував. Знаєте, я дуже часто думаю, чому так сталося, що коли Вторглися росіяни? Чому ті, хто мав всі преференції від держави, буквально з першої хвилини зрадили Україну? Чому ті, які писали проти нас ці доноси, які протидіяли нам, які давали накази злочинні проти Кримсатар, чому вони перші побігли? І чому ті? Які за 23 роки мали непрості відносини з власним урядом, кримські татари і уряд України, з українським політиком, чому вони єдиний відкритий, масовий, публічний спосіб виступили проти окупації під час самої окупації? Чому? Коли ми говоримо про причини колаборації, під час Другої світової війни. Я не хочу тут дуже далеко заходити, але ці, ці теми настільки вони відомі, і особливо для вас, людей дуже і дуже обізнаних. Ну, згадайте людську історію. Совєти пішли, і не встигли вони ще вийти тут, як зайшли німці, і відкрилися двері катівен, цих тюрем НКВС, НКВС. Сотні сотні вбитих, вони... Вони б думали про те, перед тим, як побігти, як ще встигнути убити тих, кого вони закрили. І чому тут у Львові не мало бути б тих, які б мали взяти зброю проти більшовиків? Коли їхніх рідних вчора тут вбивали в підвалах цих. Те ж саме ж було в Криму. Коли ці репресії 30-х років, ми ж дуже маленький народ. Колективізація, 30 тисяч викинули Сибір. Ю. 30 тисяч для 200 тисячного народу це колосальні цифри. А потім 36, 7, 8 роки, коли всю інтелігенцію знищили, і зрозуміло, що коли зайшли німецькі війська, деякі люди взяли зброю, виходячи з того, що нарешті вони можуть відповісти тим, хто їх вбивав, тепер повернуться 14-й рік. Ті, які не знаходили порозуміння своїм урядом, і коли цей уряд не зміг захистити свою землю, що мали робити ці люди, якщо виходити з класики, ну, скажімо, Другої світової війни, вони мали піти до росіян і сказати, здравствуйте, наконець. Цього не сталося, все сталося навпаки. Майже всі представники СБУ перейшли на бік окупантів, міліція. Прокуратура. Я думаю, що це один із таких уроків кримські татари, на відміну від багатьох, хто жив в Криму, вони просто дуже добре знали суть російської сили і те щеплення, яке в них повторювалося століттями неодноразово, і останній раз це було в 87-му році, до того 44-му, там 66 68-му, 68 коли їх там били, вбивали, там Черчаке під Ташкентом, в інших місцях. Оце постійне щеплення їм говорило, що ті, хто приходить на вашу землю, вони є страшними, і ви маєте захищати свою землю. І головне, це те, що в нас виховувалось десятиліттями в нашому Русі ми маємо завжди стояти на принципах справедливості. І як би тобі не було б спокусливо, бо в теж дуже багато буває спокусливостей, ти маєш не спиратися на однодневний такий інтерес або на однодневні такі спокуси, ти маєш спиратися на такі підвали вічні, справедливі. І кримські татари, спромоглися це зробити у 2014 році. Всі ті, хто зрадив в Україні, хоча вони були фаворі в українській державі, вони були такими людьми, які думають про просто короткий такий промежуток і через свої власні інтереси. Те, що така велика кількість людей державних структурах, в тому числі тих, які мають захищати державу, були саме такими, це є війна держави. І так все в тому сталося. Я дуже так, знаєте, схематично, але, завершуючи, хочу сказати те, що ми маємо не лише, ну, скажімо, озвучувати уроки. Я розумію те, що я сказав, можливо, для частини вас є далеко не таким безспорним і ви можете додавати або заперечувати тому, що я говорив. Але все одно Крим буде повертатися. Ми можемо собі просто уявити, наскільки це буде складно. І які би форми не набували боротьба, не набували боротьба навколо повернення Криму, як на мене, одним із основних це буде використовування кримсько-татарського фактору. Бо саме в цьому факторі знову є... Принципи ці підвали, невічності, справедливості, міжнародного права, якщо ми говоримо для сьогодення, і тому Україна як держава ми про це будемо говорити завтра, має тепер не запізнитися з підготовкою цих аргументів, коли буде створено таке, я не знаю, чи кругле, чи квадратне, чи овальний, якийсь стіл. І кожна країна чи сторона буде викладувати свої аргументи. Той недомірик буде говорити про скрепи, про референдум, про мніння народу Крима. Україна має свої фактори, свої аргументи. І найголовнішим аргументом – це кримська земля в складі України, тому що кримські татари – Люди цієї землі, вони хотіли жити в Україні, вони не прийняли російських окупантів, вони хочуть бути в Україні. І цей аргумент має перевісяти всі інші. Дякую вам. Салом Ріфатага. Ми зараз дуже багато і дуже довго з вами говорили про причини, говорили про те, що за і цей весь час ми робили, держава робила не так. Да? Я б хотів би повернути нашу дискусію в абсолютно інше русло і подивитись в майбутнє. Подивитись а, на те, як ми бачимо Донбас, як ми бачимо а, Крим через 5, 10, 15 років. Але найголовніше моє питання – до учасників дискусії, яке домашнє завдання ми маємо зробити зараз, щоб та картинка майбутнього, про яку ми зараз говоримо, все ж таки ці мрії здійснились. І Сергію, попрошу з тебе. Насправді, дуже непросте, непросте дуже запитання, оскільки ми бачимо, як розвивається ситуація з окупованими теренами Донбасу, і, на жаль, це не виглядає так, що нам вдасться досить швидко відновити суверенітет, суверенітет України на цих теренах. Попри це, я вважаю, що Донецьк і Луганськ мусять, зрештою, повернутися в Україну. Що, на мій погляд, потрібно зробити? Мені є вислів, що... Історію пишуть переможці. Але так само можна і навпаки обернути, що існує певна легітимація. Легітимація належності простору до, до певної спільноти. Мені здається, що е, у нас, нам бракує саме текстів, нам бракує е, іде, ідейного обґрунтування належності е, Донеччини, Луганщини вписаності Донеччини і Луганщини до українського проєкту. Оця книжка є однією з дуже важливих і ґрунтовних спроб це зробити. Останній якраз параграф цієї книжки присвячений пошук, пошукам смислу. В який спосіб нам вписати Донеччину і Луганщину в український проект, Є дослідження... Окремих видатних особистостей українців можна згадати Івана Любу, можна згадати Олексу Тихого, Василя Стуса. Проте, на мій погляд, немає синтетичного сполучення історії Донбасу як частини невід'ємної частини українського проєкту. В чому, на мій погляд, може бути сенс вписування Донеччини, і Луганщини я вже говорив про те що російський проект це проект в котрому не, ці... не цінується особистість для для російської влади завжди одиниця нічого не важила можна було а можна було пожертвувати задля за для ідеї імперії Донеччину і Луганщину потрібно вписувати в український проєкт саме через вимір поваги до особистості, поваги до, до людини. Відповідно, коли ми хочемо розвинути бачення Донеччини і Луганщини в складі України, то маємо наголошувати, що в складі України це буде повага до до, каждого, до каждой малої группы, до каждой спільноти. того, чего не может быть в складе России. Алим задает нам самые сложные сегодня вопросы, на которые, наверное, мало кто знает, хотя бы приблизить ответы. я скажу свое видение. Мне кажется, что, как уже здесь в той или иной степени коллеги говорили, Проблема Крыма, проблема оккупации и сегодняшнего положения Крыма это прежде всего или в значительной степени это несостоявшийся украинский проект в Крыму. И вот даже за пределами Крыма, общаясь в Украине с разными людьми, у меня иногда складывалось впечатление, что украинцы сами не до конца многие вот считают Крым своей территорией. Вот, какая-то существует... Вот, поговоришь там с украинцем, ну нет сомнений, что там, Винница или Киев, или там, не знаю, Полтава, это украинская земля. Вот применить на Крыму иногда как-то вот, неуверенно говорили, ну по крайней мере до 2014 года. Мне кажется, это какая-то вот такая бивалентность, она существует и сейчас. И вот Когда каждый украинец поймет, что Крым – это вот та целостность, целостная часть и путь к единой Украине. А Конечно, Украина – государство, ну, скажем так, действительно молодое и в значительной степени складывающееся. Мы это прекрасно понимаем. И много было проблем за эти 25 лет. И вот если сейчас вот это вот пере, переформатирование государства в результате последних трагических событий произойдет, и в том числе прежде всего это должно быть ментальное переформатирование, то есть каждый украинец, каждый сидящий здесь в зале, все там, представители украинской политической нации должны ясно и четко понимать, что Крым – это Украина, и Делать, по крайней мере, с этой мыслью просыпаться и засыпать. И тогда мировое сообщество, в общем-то, тоже, я думаю, что присоединится к каждому из нас и тогда уже каким-то, в общем-то, я думаю, что полумистическим способом проблемы будут решаться. Ну, мы с вами знаем, да, что э, вот, и раз думаешь, ну, какая-то неразрешимая проблема, ну, вот своя, личная, да, экзистенциальная. И когда человек долго над этим думает, работает, стремится к её решению, вдруг она каким-то иногда совершенно непостижимым способом решается. Вот я тоже надеюсь, в том числе и на такое, ну, несколько, может, трансцендентное решение, крымской проблемы и я надеюсь что оно будет положительным если мы все будем этим работать Ну, я хотів би приєднатися до думки гульнара про те, що особливо нам, там вченим також і журналістам, взагалі українським інтелектуалам, потрібно на сьогоднішній день творити ті праці, які б творили український образ Криму. Це раз це звичайно завдання міністерства інформації, яке в нас існує. До нього є дуже багато питань, тому що Крим повинен бути присутній не тільки у газеті ця кримська світлиця, тираж якої лише тисяча екземплярів. Це не тільки канал АТР, це не тільки Чорноморський канал, який ми дивимося і знаємо, бачимо, де кожного разу говорять про проблеми Криму. Будемо дякувати звичайно Кримреалії на Радіо Свобода, але цього замало і треба нам творити такий правильний інформаційний простір. Для того, щоб у нас політику теж зрозумів, що за Крим треба боротися, бо всі говорять про те, що а що ж там буде, коли відійде Володимир Володимирович Путін. А в мене, чесно кажучи, така крамольна думка, що у нас не вистачить політичної волі, коли, допустим, там складеться ситуація, що ми змогли ввійти в Крим. Тому що, знову ж таки, будемо чекати, чи дозволить нам там Америка, якось в останньому інтерв'ю того ж самого Секретаря Ренбошу, чого я там погано або не так діяв в Криму, тому що нам сказали не провокувати Росію. І, звичайно, це реформи. Якщо ми будемо показувати прогрес, і якщо у нас статки будуть кращими, 40 доларів середня заробітна плата, то, я думаю, тоді і Донбас, і Крим все ж таки буде дивитися і буде потроху інтегруватися в український соціум. Ну, дивіться, тут ми нарешті дійшли до шостого комплексного причини, да, з тих п'яти, що я вже перелічила. І основна все ж таки комплексна причина, з якою відбувається все те, що відбувається. Я вам відкрию великий секрет, по-маленькому секрету, да, що нічого катастрофічного не відбувається, якби це цинічно не звучало. Тобто, у нас є війна, так. це страшна біда. Але, якщо ви подивитеся глиб історії, «Жодна нація не народилася і не впала з неба, як вареник». Тобто, основна проблема наша зараз вже полягає з трьох складається. Перше. Україна дійсно унікальна країна в тому сенсі, що на руїнах Радянського Союзу їй все ж таки трошки, а та все ж таки вдається, будувати демократичну країну. Росії це не вдалося, як ви бачите. І це, насправді, величезна історична місія на руїнах Страшної імперії, найстрашнішої, я впевнена, Більшовицької імперії в світі, побудувати державу і суспільство з людським обличчям. В Україні є нині людське обличчя. Це не може бути просто. Це дуже складно. Бо наша країна складається з безлічі етнічних проєктів, не плутатись з політичними, етнічних проєктів, які є знедоленими, знеславленими, споплюженими радянською владою. Один із них – Кримський проєкт, інший, не менше постраждав, український. Далі є грецький. То вже меншини йдуть. Два великих національні проєкти етнічні, це кримсько-татарські і українські. Але є безліч етнічних меншин, які просто не вижили в тій імперії. Вони знищені. І обидва ці, ці нації, які зараз перебувають у стадії становлення на теренах України, кримсько-татарська і українська, мають нині вирішити завдання переходу на інший, якісно новий рівень політичної нації, об'єднатися і скласти майбутню українську політичну націю, яка народжується сьогодні у вогні, так само, як народжувалися всі нації, які нині живуть в цивілізованому світі. Це дуже болючий процес, пологи нації, народження націй не відбувається от в таких спокійних Лаштунках. Це другий наш. Проблема загальна для всього народу України. І третя велика проблема, яка стоїть перед нами, то, що ви кажете, реформи. Панове, які реформи? Ми 25 років реформуємо труп Радянського Союзу. Перед нами стоїть питання побудувати державу, бо нині ми не маємо держав. На жаль, ми маємо одну з найкращих конституцій. Ми завжди вміли писати найкращу конституцію. І татари їх вміли писати в 17-му році. І конституція Національної Ради була найкраща в світі в 17-му році. Ми чудово пишемо конституції. Проблема, що ми не можемо і не вміємо будувати правову державу. Отам, От де народиться українська політична нація, яка станеться, народиться разом з кримсько-татарського нації, з української нації, з низки етнічних меншин, і в тому числі з росіян України, які є громадянами України і люблять Україну як свою батьківщину, отам народиться громадянське суспільство, яке побудує таку правову державу. І в нас буде не Конституція, яку ніхто не знає, не читав в Центр... Верховній Раді. І більше того, ніхто її не дотримується. Чого, як питав прав... правильно шановний Рефат Чубаров, чого ж вони всі пішли і здалися, окрім татар? Бо татари є скривдженим народом, бо татари є репресованим народом. І вони шість разів. І вони, напевне, знають, що в сьомий раз вони отримують від знов таки, реінкарнованої Радянської імперії. Тому вони борються за себе, а українці мають боротися за себе. А от чого ж здалися СБУ, чого здалися адміністрація, а тому що в нас не було держави. В нас є державний симулякр. Не жива держава, де в законі одне, а в житті інше де перед законом начебто всі рівні, але завжди знаходяться рівніші, де мажори ніколи не сидять в тюрмі, де всі місця в Верховній Раді купуються за гроші, де лише нація, отака як кримські татари, можуть привести до Верховної Ради реальних, вибраних ними людей, представників громади, а решта – мішки з грошима, які ведуть своїх дітей в світле майбутнє, а не нас з вами то наше спільне завдання громадянського суспільства будувати нарешті тут державу. Бо СБУ, в тому вигляді, в якому воно було, і адміністрації президента, в якому вигляді вони були, це не державні службовці, вони служать народу України і не мають батьківщини, вони мають лише господаря. Прийшов господар, який дав більше, і вони йому продалися. За державу можуть вмирати лише ті, хто її люблять. Бо на той світ грошей в кишені не занесеш. І оце основне завдання нас усіх. Бо державу створюють не в Верховній Раді. Держава починається в серці кожного. І допоки народ України не є громадянським суспільством, не є нацією, яка піднялася над своїми етнічними чварами, де вона не перестає ділити народи по категоріях, і всі не зрозуміли, що в нас єдиний один спільний дім, з якого тікати нема куди. І якщо вже нам звідси нема куди тікати, то краще будувати такий дім, в якому всім буде добре жити, якщо ми не почнемо це робити. Нема майбутнього в Донбасі, в Криму і в Україні. І ніхто той дім за нас не збудує. Оце і є основне наше завдання. Але знов-таки, повторюся, Нічого немає катастрофічного в тій ситуації, що є. Це нормальна ситуація. Ви бачите, скільки прекрасних, чудових людей, які кожного дня на своєму робочому місці працюють на майбутній Україні. Я думаю, що в такому сенсі вона таким буде. Але коли буде, залежить від кожного з нас. Дякую, пані Ларис. В нас, колеги, є... Час тільки на одне питання, і перед тим, як, власне, ви його поставите, я хочу звернути вашу увагу, що організатори майданчику підготували спеціальну виставку, стенди виставку, от тут, праворуч від мене, тому після дискусії, будь ласка, підходьте. Тому, чи є питання? Та, будь ласка. Розумієте, що... Ми довго говоримо про те, яку державу ми будуємо. Вони кажуть, що демократично, і ще кажуть, що ми ніяк не може вийти спеціалітарних засад. А насправді, ми збудували колектрократичну державу. І це правда, тому що всі ті виклики, які стають перед українським народом, але мають на увазі власний народ, а не ту так звану еліту, народ відповідає адекватно. Він виходить на Майдан, він пробує зорганізуватися. Врешті-решт, волонтерський був після цього підтвердження і не тільки Як вам бачиться, Я ми думає, зможемо дякую. перебудувати клептократію, але нормальне суспільство. Тобто, чи зможемо ми в тій ситуації, врешті-решт, адекватно відповісти на виклики сучасності? Я вам скажу інакше. Ми в книжці пишемо зі Станіславом Владиславовичем, на жаль, ми маємо корупційний симулякар замість держави. Корупційний симулякр. Тобто, не варто плутати державний організм, машину управління з державою, так як прописано в Конституції. По Конституції держава Україна це народ і територія і влада. У нас поки що влада окремо, народ окремо, а за територію сваряться кілька країн. Так от, чи є у нас перспектива? Я... Маю дітей, і я для них, як мати, бачу, що у нас немає ніякої іншої перспективи, як боротися за створення такої держави. Бо інакше в них немає майбутнього. Бачите, за багато років ми ходимо в цій пустелі. Тобто 40 років Моїсею возив євреїв дуже багато тисячоліть тому. Сучасний світ дуже динамічний. Не можна стільки шукати своє майбутнє. Насправді воно просте. Без різниці, якою мовою кожна родина окрема буде говорити в себе в родині, аби вона любила своїх дітей і будувала для них майбутнє. Не позбавляла його, бо реальна держава – це та держава, яка працює на людину. Не на олігархів, не на державний механізм, а на людину. Все. Оце є дальня перспектива. А до неї багато кроків. До неї щодня треба робити кроки і заставляти ту державну машину, яка є, вона стара. Вона мало змінилася, незважаючи на те, що помінялися деякі обличчя. Машина все та ж сама. Але щодня їй треба нагадувати, що жити так, як вона жила, вона більше не зможе. І кожного дня протискати її до нормального людського життя. На жаль, вони не розуміють, що створюючи гетто навколо своїх маєтків, вони насправді позбавляють майбутнього і своїх дітей, і зразом наших з вами. І іншого виходу, як зараз боротися, нема ще з тієї причини, що в 2014 році ми всі дуже добре, татариці розуміли раніше, а українці до росіян ставилися як до братів. Тепер ми знаємо, більше того, я вам скажу, я етнічна росіянка, але в 2014 році зрозуміла, що таке моя якась там історична батьківщина. У мене відкрилися очі, і так вона відкрилися у багатьох. Тепер ми чітко розуміємо, що в нас дороги нема насправді зі своєї землі. В Європі нас таких не чекають. А в Росії у нас перспектива всьоми бути зґвалтованими. То в нас перспектива спільна одна – будувати рай на своїй землі. Спільними зусиллями перестати чубитися і виясняти, хто кращий, хто гірший. Просто кожен робити цю справу чесно. І збудувати таку державу, яку не соромно буде передати дітям. Щоб вони, врешті, виїздити за кордон, не соромилися казати «я з України». Знаєте, то від стаханівців залежить. Я не думаю, що це буде швидко, але я думаю, що це не наш шлях. У нас немає іншого шляху. Поміняється народ і зміниться країна. Бо влашна влада – це наше з вами відзеркалення. Від цього не буде ніяльності. Дякую дуже. І тут до нас повернувся Тага. Я думаю, було б справедливо дати власне відповісти на те питання, яке я ставив. Яку домашню роботу ми маємо зробити зараз всі? І дуже прошу: в нас буквально є дві хвилини на цю відповідь. Я вибачаю, що я декілька разів виходив. Це просто мої були обіцянки в день і декілька інтерв'ю баченням нашим українським. В тому виступі я хотів сказати, що тут для мене це дуже приємно, що, бо я не можу в'їжджати в Крим і не завжди їх бачу. Тут в залі є і члени Меджлису, і Шевхет Хайбулаєв, ще з радянських часів такий дисидент, і Бекір Мамотов, голова, вони члени Меджлису. І тут є видавці Едія Муслімова, ще там є одна колега, я зараз не знаю її ім'я. Це чудово, що ви тут у Львові, і завтра, післязавтра ви будете приймати участь у Заході. Тепер щодо питання, я хотів би сказати про те, що для мене особисто зараз найбільш такий... Е тривожний такий момент, найбільш загрозливий, з точки зору, що в нас може бути в Україні в процесах, пов'язаних із частинами території в Донецькій, Луганській областях і з окупованим Кримом. Я, на жаль, думаю, і дай Боже, щоб я помилився, ми ще, ми напередодні більших потрясінь, які у нас відбулися в 2014 році, Якщо, якщо ми будемо слухатися стовідсотково все те, що нам говорять наші західні партнери. Я, можливо, перше говорю такі слова. Я раніше говорив про те, що я розумів причини і Мінських угод, з'явлення їх і першого, і, другого, і е, другого етапу, і що таке Нормандська четвірка. Я пам'ятаю, в 2014 році вже була майже паніка. І треба було вистояти і, і все це добре, але пройшло достатньо. І те, що от вчора я ще не встиг глибоко вивчити, і, і не дуже багато вдома, те, що преса це одне. Але мені здається, те, що від нас вимагають по Донецькій і Луганській областях, то є наша поразка. і то приведе вже і втраті Криму. І тому мені здається, для нас, якщо ми хочемо побачити те майбутнє України, яку, яку ми бажаємо побачити, нам треба е шукати такі неординарні ходи, які би не привели би для нас е катастрофічних таких потрясінь. Коли б від нас відмовилися відмовилися б західні наші партнери. Але і не так, щоб ми завжди йшли так, як вони нам визначають параметри, як вони нам говорять. Нам треба втягуватися протистояння з Росією в такій мірі, щоб нашим західним партнерам було неможливо уникнути допомагати Україні так, як ми хочемо. Оце є зараз на мене головне. Давайте подякуємо нашим учасникам дискусії. Дякуємо вам, що прийшли і до нових зустрічей.